Da, vale. Amene, bueno, guzti irratitxik berbaikendogu. A ber, goizane, pintxo batzu da karskus. Que bien, muy bien, goizane. Ai, gaztaiena, muy bien. Bueno, e, ez dakizunantzat, amene barruen gauz, guzti irratitxik zuzenin e, emitiuten, lehengo saio ofiziala baya bueno, ondino bestekidiek falta die, sartzeko, da bueno. Eh, ikusiko senduen duen kampoan, eh, grafiteruek da bisela, da, bueno, euretariko bategaz gauz eh, momentu honetan. Eki eh, dau, muru, muru ditzen da, mailelein muru eta gogina. Hau, ah, batzalde hon. Haupa. Entzute dugu, bai, entzute dago. A ber. Haupa. Bai, bai, bai entzute dago. Bueno, muru. <laughs> Eskojonetan dau Araztoteknikoa Bueno, e, Muru, geuzetxu bete komentako da Bueno, zeu ekzari efe Bezeatxe kreukoak zari bai. efe Bueno, kontaizu apurtxu bete Nortzu sarien, segaiki bilduzinen, da zelan Ia, ja, bagara, pintzatik eh, grafiti zaitze eh, guztetaz Kun laguntzalde bat Ta, junteginen apurnek-apurnek Antzen apurnek, eh, momentuen Zazpi bat gara ta, Izenak esan gotaz eh, Bai, bota, bota Baitzen, ahide txopi da, gualde batetik, az, beste bat, astui, faker, afro, mauri eta da, zugarrestauramen, Dani, jaz da. Bueno, eh, kontezu saspi saiela, baina, bueno, ez dakigune da, nos batu zinen, saspi, geiz jauza harie, bueno, kontezua burtsu bezen lan batu zinen, da ze La urte bete tagitxik La batu nitzen mauri ezetzen abelako Da jakinean pintzete mala hortik Bueno eh, Ikusi dugu zure grafiti betkampoan Olako elefante morau Horrek bet, histori bete okibideuz fijo Conteizu ze ailek edizune elefante bat? Elefante bat? Gusta te jazten animalibarako? Da moraue Mora, Moraue Moraue zaitzik induten Moraue engan Bueno, hamen dator... Zu zenien dator nerea, beste ordenagainu batez, ordenagainu ofizialagaz Da, bueno... Kreston erasoa geukidoguz geur, Tana Montako, Linux egaz, Software Libre, Windows... Da, bueno... Buru, zespero zu gaztestena honetatik, edo ze... Moztakit, horri zaur Danako nortetiegazia nahikoaz, Improvisa zineazko, aben. No sozitzinen prepaetan zeu emurala, ze histori ze... Ba, txopo aginen azta eragurren bila eta prepare-prepore ez toguen, geur you sure so oh yeah I say geutiko dozu erako egunero, musikarik onena gazbatea. Kanera, apirien amalautik aurrera zuekin aztele nero gongo gara, bustirratia.infon entzunalko dozuen magasinien. Eskualde osoan gertatzen denan lekuko izateko helburu gazkaio da. Berririk freskoenak eta musikalik onena igorriz. Baina entzule, horretarako zure laguntzie ezinbestekoa da. Irrati honek, gurie, zurie, dan ona izengure dabelako. Kogoratzen bueno, dugu, gaurko emisinonek, apelian amalauen eutiko dela bela jarraipena, bustirratia.info Bai, bai, bustirratia, bai, dana batera, e, i bat egaz, bustirratia, dana batera. Bueno, bertan sartu da modu erresien entzun aldeko duzue bustio aldeko irrati libri. Horrez gain, webunien bai eskualdeko sein munduko soko, mundu soko berri disein aldeko duzue. E, foro bat be, badekogu, bertan zer beneditziiek, este va esta vaida, kaldarrikapenak edo bueno, ikusuen plaza ratzeko. Aupa David, atsaldeon. <risa> bueno, hertzan ikuste zaigu. Partita. <risa> bueno, hemen 5 pertsona gaus, eh mai inguruan, bueno, gente gehiago egonda parte hartzen eh proiektu honetan. <risa> <risa> bueno, da kontego apurtu ba, betelan hasi ginen, ezta? Holo. La pol polo de micrófono a ustedes, eh. Cela ne es. Paulo, venga, polo venga que Jaime venga. Bueno, da contengo apuntu que esena has izan, eh, bustiratia David. Bueno, este que ni que se uri no zum kasu, egun batentzo etorri de ta... Bueno, Bostos eiz aspilagun egon gara, bila beteta, espot eh, bat behingu, tele, telebizinyorako, behingus eh, programa pebai, da, da, na, da, bueno, gogoagaz, sortu da, gogoagaz. Bona, bueno, gomit guret. Bona, bueno, corta sarien, Neska, zelan si Astra Barruen, conteixo, apurtxo beti historia. Bai, eh? Astra Barruen hasi ha siginen, geusegitxiga, eh, segitxesan, Haina ziren gure ilusinio guzti gegaz, barrizen beha ziren gauzak, be, molt batzeko gauzak irrati bat sortzeko, gero azkenien pasesan pasesana, irrati, pa, ba, austratik azkenien buzturio joan ginen, oi momentu ben bertan buzturin gauz, buzturiko, bai, natxitu paseginen eginen egizeda, natxituko eskolatan egiten, trinketen, bai, egiten egiten bai, egiten, egiten, egiten, ba, ba buzturio aldeko bain beterriten egiten da, oi momentu benen, ba, buzturin gauz, bertako lugarri, elkartien, da, maan oingos, bintzet, gertan da posik ez. Oingitxi batzuk hauz, baina nirea kontexu egon da utile man eskal emat gogoadekona, humie, sarra, bueno, zelan eh, apuntelei proiecto netan, zelan batulei proiecto netara, zehagur ez da proiecto sarra, duetan ez da. Eze, bueno, oingarte honera, zuke zontzule, estaldetu ez, baina bukure da uneda, aliketa zentegi hitze hori zartzie,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 Zure herriztako gauzen berri emanda Kakotzak ikusko dugu zer dauen bertan edo talde bateko partai de bazari zen talde horren berri emanda zerrengoa ben zer zer pase badan Ostantzien zure guztuko edan musikiek arritxe gu zen imintzeko guztirrati.info zartunde guen guen guen guenien. Bueno, hain beste erada, osea, gu deuen parte hartu esteko eskusarik, ez da? Hori da, da, bueno, ba, hori da, gure sedie Danik eta gente oh, Hombre, hamen leire, leire da, haupa leire Beste la parte hartzeko beste modu bat Bertora Urbiltzi, da, niken joten moduen Hori, hamen txegaos mai inguruen Amaia beikusten gu, amaia Bueno, gero segurupaseko balamendik Ah, chiche deko la diño Bueno, da Bai, bai, entzute datzu, David <risa> Joder Bueno, a ver, David, kontesua burtsugete webgunien Inguruko geusekse eh? webgunen bat diko gustar? Da, esan San Bide onde la ordu bete ipinda lamartzan, webgunea e bustiratia.info da el bide. da bertan alzue topeu, bueno, le nego ta musike eta irratzaioak, au magazine bera oin momentuen. Ikusi su, eh, parkazo, eh, suzenien, ikusi su antzerkiko, pase, antzerkiko pase Bai, ondotik. Eh, neskal irainak, nola es? Bai, gero ingotzuko elkarresketatxu edo ez ta? Bai, bai eh. Bueno, da, Joseba, coño, momento en, en música por Chubet bingo, su... y Bingoskú y Xertan a Amendeko guaz, eh, jesartxe, aloña. Apa, aloña. Hola. Bueno, aloña, georre analize ekar zuen, Bai, luntz inprovisau bat eingogu. Mm -hmm. Dan amaitzute gero, suposatzen dut gozien, jegon <susur> gozariela. Eta bueno, detailletxu bat eukitzi arren. Bueno, egungo horrak izendide gaztestenako honek, da, bueno, kontezu, zelan, aziz kontezu, hamen jenti sartzen da, pasetan da, hau da politxista. Kontezu, aburbet hasi izan gaztestenan e, roi otxue. Eh? Bueno, ni egiz esan segon eta atxotor nintzen ikusten aber azkenengo preparatiboa zelandoa zen, eta niri bezartu jaten hori gogoazo zerreitzeko, eta bueno, aldoten esan da atxotik aurrera ikusi otela kreston ambienti, eh? gente pilloa diferentie, hoi eh? momentu endau, tentzino, nervizo, emozino arteko... Ambiente bat, gustora gabiz. <totipatik> bai, bai. Guse politxek usuko, ez da, barruen? Nik uste bat baietz. Baina, bueno, uste, seguruna bat baietz. Bai, bai. dano kehori espero dugu. Baina, baina... Bueno, ime... Un momentuen eh hemen giroitsu bet prepa dugu, X e, esan, eskauz egiten. Le bi 2 minutuko gidoia seguidugune, ez bai, da. E? Bai, orain gabe eh? saprueta arnasi hartzen. Da polo dau hemen, vuelta vuelta acá, esa polo esa droga sin jalar. etorteko bai, lotzatu iten ala pentsatzen da. Dude, taste gure. Dude, ba, asta azkeri... estegure. Bai, torelele sole esa Ole. Bueno, bakivu askain amaikuko, la irrati zepiozmenta, raza, plaza ene bere belemo llega para bide, eh? Eh, ya plaza. En torre. Su, suek entzuliok eztu sue ikusten. Baia guk hemen ikusi tzen dugu. Nervioso, nervioso han dizai kostu le kustita. Eh, bueno, auriez da Jon Talensoriko anot David. vuelta acá. vuelta vuelta acá, bai eh. enyo beste urreratu gure gureine. Beasilie, e silie eh, Rebertón, gainera. No Pero amin navi se eh, convence, convence de Bueno, Anot, a ver, ¿eh? en el será ogeis minutos vuelto a Angolata, a ver, es rebe siñe invertón de N R I J o a que está, o sea. Vale, bueno, vale, has tenido ya betido, ¿no? si os duco, bueno, danada listo, así que mire esos sí, listos topetan ya, también. No es arcuda, va. ¿De qué? ¿Has comentado? ¡Hombre, Ya, Gaizca, a su vez, a su vez. A ver, sí, a Bueno, ese otro, es, eh, da Anot, eh, audienes de Young Talent Show, que aquí Da bueno, se se en bisu alegre, Bueno, ba, gaur, aproveche de gukasiñoa lizebak eskaintzen dozko, ba piano de cola bat edukitziea eta eh? hori aukerie bestegu ekitzen eh, kontzertu gustizetan. Orren pentsegu, ba hori aprovecheu eta pianoa hasengo dugu, sabes pare bat. Eta gero baiengo dugu ne da gure hirugarren diskoko lelengo singlean videoklipe eh, presenteo. Video algunos eh, anote que en eh, 8 de Berbas, anote que Berax susendudeo ta konti Bueno, bada video bat gure ibilbiden Cigar grabedozkoa eh? zen. Ba graba sino gustiz eka sinten gun bat. Eta hori, ia gustat amatzea. Bueno, te... Seguro, seguro guste, <tose> Bai, damendeko gozo, bai, antzerkikoak. Euskerrik asko, eh? Euskerrik an... bueno, eh? bai, bai, bai, asko, bai, suberi. Bai, bai. Campoan dauen jenti animetan basari etuerten, eh? eh Gaurre, amene zerre ikusiko da, antzerki, jen, zerre. A ber, eh, izetes, gauza txikixe da, da bakarrik erakusteko ba. La, biherri sema Da, ez da la inyungo kapritxo, e bakarrik... Eh, Osea, leku bat bigu, dori nahi guenakutzi gusatxiki da bakarrik. Zuek antzerkizilegaz, dispruta bitzu, ez da guzteu bitzu, eh? Bai, bai, baina gatz da biztugu zako. Bai. Mm. Bueno, bai, berre, sos erlortzen bagun. On jo musika pura dipingozku? Atenzion, estazun es demado de auxilio, necesitamos ayuda. SOS, eso es ser flota rumbo para rumbo para allá eso es ser flota nuera sunda siné sundan en cachito entre tu y yo zunde, zunde Bueno, lo que ta paso lo retrasa. Bueno, goboratzen goo Lizio antzoke llegabe zela emititu ten susenien. Gente japurka porque va todar rurrea tuten. Ia baten bat urreratzen da gurein eta gu azberbaiteko gogoak sortzen baiakoz. A ber, han biñetu amendator barriro. Aba, noia. Bueno, La gente ya no se da estáis ahorro, eh? Vale, con su orden. Para su orcieta, con gretas eh? La orden guichea, la orden guichea. Falta la faltada, Erosi y Sarra aquí a Lecubarí, que Bueno, también David Joseba, y a Musique Chubapu Chubet y Pico Sumes, eh? pasos con la médula atravieso camino paso muy lentos pisando pasos con pasos ya si somos dónde vamos si tierra nos quedamos vente to de malas lunas ladrando perros en sus cunas eh. tenían mal auguró nunca fue, fue fácil sus vuelos si se tormenta camina un balde frente y las patadas que no vengan por delante es irrati zen eh, aijatu dugu duen lehen zuzeneko hau bai baia espot batu peinoguz da horren artien eh, ba, argazki batzuk az eh, amendeku protagonista bat, Mikel Lander da bera, ailengiztarra eta bueno Mikel Lander. esan esan miler dugu oso guapo agertzeza el argazki jetan, eh? <gülüyor> Zer, zoser esatekuko zuesta al respecto Eta txiloaren miliari Lotza dut edau, Mikel Hander? Bai, bai, <totipa> <totipa> bai ate, eh? Gani, <totipa> resultau, ba, Bai, bai, guztia jate, eh? da politzeala dala hau ementzen hau ikusten beste adigida batzuk, bai, da ondo Zure bueno, esperienti ze bastanteko gorraizitzen, ez da, kontegoa, prubez lako tzaik eman da zer reizendun, exaktamente, horrekargaz jekatateko Hombre, otza pasen asko. <laughs> asko, ganea buzti, bai ninen, ninten pillo bat. Egan eliseko tegiatu dihe ustezan hure otza egon zan. Ganera, amaitu biherrin esatez dien segidu bertan azpizien, segidu, segidu, ba, dane hori intzen. Burueko onzele gaten. <laughs> Sufridut, bai azken ondo ez da. Bai, bai, etxe aldu da kantzuntzi gabe, bai, buzti txeukina esen, ozain, eh. <laughs> Buruko minetzelega, eikaitz ba, menn dabil. Haupi. Hombre, gait, galtu telistar hortik. Bueno, Mikel Landerres, qué ricasco, eh? Qué ricasco. Venga. Uronata. Ya, gait, kontatu zure rundigilez ala oñarte da. Ba. Ba, orain egon gara han barruen. Oleira oh, eh? da utxe junteiaku ta oleira bai handiago has. Gu niontsen atorren saio batetik eta eta bueno, horrei bigara fusiona gurieen erdin erdi improvisazio eitzen e, ba kidiek eta eta dantza afrikarrekoek. Eta bueno, erdi zertzan atorren zaiugaz bakarrik, ezeko ima gero benetan urte tendenez elako izan, ba. Eta ondo, ez da, bintze eta... Oze dardu izan, gara, nesaten dozun, ezan gure dozu, ozon, izan, baina, Amaia, hamen deko ingerutik, eta haiazte gure torri gona. Eta burri. Ondantzuten da han kampuen? Eta diño baietz. Eta, bueno, hori arte zer konta zu jeba. Diznik kampuen egon aiela. Bueno, ba, oinarte, amen, ibili bainat, David, dan ere, abe da, ba, zik eran, bari, lehenengoko emisinua dela eta ez dala, ba, konta, bengapur beti histori ze, ba, zelan, sortu zan irrati eta oinarte, ba, joan ba, ba, da, nugu gauzen, no, inbusturien gauzelat, hori da Eskatu lokal bat, biherduile lokal bat, bai? Bai, hori bai, lokal bat biher dugu, hainbete ari ba, e, gehu egoteko behartan, eta emisinuaak e, biherdan modukoak eiteko, da, Gero, baturri hormen paseriean merik, eh, ba jente txuegis esan, antzerkikoak paseriean mendik, eh, Jon Talenjoubay, eh, gero, ba, onte Mikel Lander bai paseda eta ba jent txuegis esan, eh, eta... bai, jente asko lotzatu egiten da. Ai, ai, bai, bueno, e, ausartuko die, giti giti, hau ase baino ez tala egin ez da? ta, tanta ka tanta ka. Bai, bai. Gero, bai, bai, ahi, gero, bai, kola gero kola, gogoratzen dugu ganera, emaitzun eh, danieen emisio ekitaldi eh, jarrukoa, eh, eta gu amen egongo garela. Eta jatekoa bai, bai, maire be, eskatuko zegoen jentierin. Eta zeresana, bai, amen luntxe jaten dalzen nien, bai, baitxe hor barruen, antzoki barruen bezkatuko tarte baten, jentiek berbain daizela, egin daizela berbain, egual dizenen guruen, edo gaurko parrandien inguruen, edo gudabena esati dako. Eusida esgeratzi ez da? Horidea, e, asunto horidea gure elburetako bat, jentiek parte hartu, tie, eta esateko dako naba, botatio. Zer, bene, tambe. IGE, mundu gustie keuko da eus eus RSATeco. Seguro. A Tanaris so et, eus RSATeco, bata mi peanmendeko honantza dator da biz, eta hor kampuan dauen. Dauen gente pillo hor kampu, Bai, bai. Bai, eh. eh? eh? eh? eh? Da viste tiño un movida hor kampuan. Etorri urretu. Etorri, etorri. Urretu. I conteixo. Tenía da este colá micro o bueno, cable Lucie ara kampo la LTEco. Igual posible da esaten SATen Zaiatuko gara. Kontu eda Zaiatuko gara, bengo gente geizuna berroa indizela buzti rapida. Bai, bai. Hori, bertarantza duazenien pastan dila mendik zen kampora zen barrure, pasetian mendik eta tartea txugatartieta gauaz berroaitzen aztie. Da, hamen da bildo zo da, beren... Klik, klik, klik, klik, erratu oyeri dale kagale. Muzika futzuetet bingogun. Todos pero nadie pa dentro E eh, perranegaz, gauz geurren Pernan, Euskal Herrian euskaldeseak okididekogu, atzalde hon Pernan, atzalde hon. Bueno, eh lelego impresionada puchi bete horrio honena. Onbea irrati barribe dauela eh, Gernikaldien eta bueno, ba dala lelego eta baina ospatu bidana. Eta bueno, gaur da eta nikuz uta honek ustabela uki ber mugari, ese buketzoko finalerik, o sea Hori da la gauseri ez da? ezta? Bueno, eh Pernal, eh comentan egon garelen, bete, kampo negoreneen, eh Domeka honetako eh jaialdi, ezta? Kontexu apurtxu bet. Zer da un... eh, bueno, eh guk euskalherri honsetik eh urteroles bagoas ja 22en eh o 25en hisuntza eskubideen eguna ospatzera, eh orain 5 urte hasi ginen bete Hola, gogom bat antolatzen, ba ikusite ba urtean sier dugun dinamikak eta euskara munduan nintzen diren dimak guztiak. Eh, aurrera pausuek eta bueno, ba, emoten zen erasoak eta salaketak, ba bueno, mezi egun bat hor e, kokatsi, e, eta hori emoteko garrantzia ba non antolatzen dugu euskarari osoko nazio bilkura bat. Anitzen da azterketa euskararen aurrera pausuak eta benetan bideo bideude euskarak e, normalizazio prozesu aurrera bideratzeko e, Eragile desberdinei gombidapena emiten ematen diakia Eta bueno, ban euskara munduko eragile desberdineak agertzen dire Bilgune horretara ez da Bueno, Pernal, eh, zeu astrako mobideen bilsara ja use urte pare bat ambarroen eh, Zela nik uste dut zu, ingo eguerie? Hombre, nik uste dute eh, Astran dinamika ondo doela eh, Astra kalien huela eh, Ez da labagarrik edifizio bat Dizik eta hori baino bemovumendu zabalau bat Elkarte askorekiko elgarlana Eta hori dala garrantzitsue Baina, bueno, nik uste dute Betiko modu en herri movumendua Istituzioen aurreti doela Eta... Instituzioen inguruen dauen eh ayola edo edo eslargitasuna ba begi bistakoa eta argi erakusten dugu Astra edifizioa baino gehiago da hola eta bueno ba noizote pelota hienteiatuen daguela eta Astraren egoera edifizioa eta benetan hasta prozesuak emaniko eztabaida guztiari kasu egitea errespetoa Eta aurrera penak herriari hor dauela benetan e, Eman hitza eta erabaki herriari, ez da Egin esan, gaur esan lehi Liseoa okupeu, hendela, ez da, hendogule? Hombre, e, nik eus zionetik e, astra berra bat amartmetortara e, dauen kartel hori Eman dau zezen zazen hori, ez da ba, Gaur Liseo okupatu dela eta astra beste toki berri bete okupatu dabeela, ez da Nikusat... Eta benetan ikusitxe dagoen movimendu osoa, ba, eta bertan irratia bebai, ba, esan bigu okupi dugule. Eta erriko imobiliarioak eta olako tokiak berrizenak izan bitetela, eta dire, ez da. Eta bueno, nik uste beste leku batzuk, eta toki publiko batzuk okubetako pres gauzela, ez da. Hombre, nik uste dute toki publikoak publikoak dire, ez da. Eta gu herritar sumea gara, eta gure diru ordaintzen dire guzti eguze guzti horrek, Ba, aguria dire, bai, ez Bueno, eee, geur guaz, amende guwek, bai, isertzen, haupa gaitzu, Eskerrik asko e, eh, Fernan <laughs> Ba, izu heri Venga Ia, mikroa Bai, Bale, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai Bueno, Fernan agur esango zagu, huntxe sarreri ez dakigu erositxe baekon, bai a Bai a, huntxe, huntxe da bai, Bueno, gaitz, e, zuke ekintza bai. pare baten hartuko zu parte, ezta? Bai, e, bueno, ni hiri tokadaatzen nahia gaz batera radizuen barria motie, horre antzoki barruen eta gero ba, dantzan be ibiliko nahi, ba dantza afrikarakaz eta eta laia laikoakaz. Eh, ni oinpernan erientzunde, eh, ba zelan eh okupe bidezela leku publikuek eta eztaki zertabak nor nik guren esan guzti irratiak ja zutxu beth bai amondagoela, e, interneteko zatitxu eta okupeteko, eta okupazinio hori bideratu nahi dela, jentiek berbait txeko eta esango e, dagoena botateko. Ez? E, azken finean, zure gontzare bainate esaten okupetiena, lekuek, ezta gizer, guzti irratiak ja okupeten bagabiz espazizo bat, sormenarako, e, zertako gizago. Parte hartzeko, salaketarako, Bustitxeko... Disfrutatako, ebai? Disfrutatako, bai, bai? musikerako, berbaitzeko, literaturarako, hori dana eta gehi zau, buzti irratian bidez, gure da parte hartu, partue hartu daizela. No, pargatu, Ekaitz, eh, hamen buelti imaten dugu da, Kriston, gente pilo bat. Gero eta gehi ganera. honek ganera etorko da azkuz. Baita presiño eh, bai. Bueno, da guaz da leire, leire dau. Leire, ia, bai, berra bat, bai. patata. Patatako soa dire. Patata gozoa patata tiebe, bai. Bai, beba, dire. Patata boro billetie bebai. Bai, boro bille beba direk. Bai, eee... Ze preguntatzen duzu, patatan... Gaur gero kiko da ben... Bai, ez gaur saku patata bidao zarreran, eta igual horreik, preguntatzen duzu, ez da? Zue, Dino, teori, naiko, ez? E, sospechoso da, zer, zer bai, da horre patata barruen, patata bakarrik? Bai, bai, bai, e, egiz esan, sakuen barruen, bai, bai, bai, eee... barruen gauzageiz jau egongo die. Uh. Kontu da... Bai. <risa> kontu da ki hoia egon ginela eskenek izan oso ondo, bueno, vagen ekisen seresain nahi geldun baina eskendun moduet opetan eta de repente testu oiergilanen testu bateaz jogendun eta salbauen gaitzun hemendik eskerra berari. Berakondiño kontu da ki izan arran idatzigotzago esateko. <risa> bueno, eta testu oiergilan ban berba patatan, bueno, esban itzen berba. Kontu da testu horretan e, pertsona batek patata bat hartzen bada <risa> eta botaten bala enasaparotan ustot uretara, ezke, eh? Hortik, kurre kamize dago ez dakito zondo bertan zen lan zan, da? Baya, patata hori bota eta zirkulo konzentriko batzuk sortzen ziren. Eta zirkulo eta konzentrikoa zer dira. Bai, nibe horregaz galderi egaz gehiatu nazlen. Bo, bat barruko. Pentsa hori zuek sortzen diziela, bat barruko zirkula, ba, ara. Bai. Imagino, batatzen osula arribete uretara, ez ba, da, eta sortzen dira, horrega, guinien moduko, guinien, guen, guen, hori da, guen, Horren ba, antzera uinek sortzen die. Uh -huh. ba, idei esan ber, e, Oierk gianek, gianek Berantez duen e, e, Patata hori botaten jartan Oberen personahie Eta patata horrek, bakoiteak sortzen daren zirkulu konzentriko horretan, bat pentsamentu, kulturan ganeko, kulturan ganeko, pentsa, sorbenan ganeko hobetu esan da, sorbenan gabeeneko pentsamentu bat e, plaksa datzen dago. Mm -hmm. Justo, testuet zazpiedoz irela, eta asko guztatzen jaku zen, eta justo guk gure gendu zen gauzak esaten basan, eta, ba, propizain gendun, eta, bueno, batzuk gendu gendu zen, eta erabaki gendun, gaurko tarte batzutan, horre zaten diesen gauzak esati, eh. egulako, e importante da sormen anganeko sormenanganeko gausa batzuk esatie, eh? mm -hmm. mm, gausa batzuk hor daus baina ez die kontuen hartzen, joate gaztien Gaztiek sortzen da ben, kulturie kultura, mm -hmm. beitu hemen gaursoan movimiento dauen eta hor kampoan jente asko dau baina niri batez beposten doste Barruen dauden jente kopuruek, jente diferente asko, e, Normalien batuko esana eta Ikusten dozu hori, eta ikusten dozu gero instituzioak egiten da bena ez da, eta zer pentsa emoten deun, ikusten dote emendik emezu hori zera, la. Ia, ia ona instituzio marabioz horretako non horri urbiltzen bada, eta pentsetako... Zerbentzaren moten batzien. Ikusi deizela, sormen, eh, patata eta zirkulo kontzentrikoa zertzu dizen zen. Ikusi or... deizela, patatak zelako importantia die zen, eta ez bakarrik saltza egiteko. Bueno, or... patatak apurretal bolaterai, txiko guzt, da, Alonia, komente dozku, bueno, eh, gauzutxu bete zangurdeu, besta? Bai, Alonia, zang. Bueno, orkampuan zau zionari, mesedez, pazentzi apurtzuguet, lasterrati ezabalduko adi, bale? <laughs> Laster de du, Laster DUE eh? Ez ba horitzune, es eh? aterkor kampu en saurieno que Laster ikursiko suieser dan pataties, eh? zer dizen zirkulo kontzentrikoak eta eta zen zen besteko sormen kanpasitate die dauen hemen inguruan. Bueno, patatiri buruz berbaine, eh? nike patatie eh, buruen egine, ba... Hiztori beha kontekot, ezta? Gitzigora bera zelanaz izan hau gaztestenan histori ze e, Ikusi gineban patatie botaten, persona bate botaban ban patatie, eta aterpe eta bernane bota ban e, Ez dut desango izenik, entereko zari egero, igual da, bueno, e, Guzi izen zen komente bala ezta, txot da, holako gaztestena edo gala edo bat sortzen badogun, eitxe badogun, aste pare badarru Da, bueno, pentsa egon, jode, selako flipa di da. da, bueno, eh, gazta sablanan komente ban eh, Asi zane patatie, basirkuloak sortzen Eta jente pilo balotu de ezta eh, Benetan, hiru aste baino estie, estu duzeuki, hau sortzeko Eta nervizoak normala di ez, eh, vamos a... Ensaio general bakarra egon da Ontxe momentuen horretzi pasientziz ezkatu bidu kaliendauen gentieri Bai hau laster, laster, puntu puntxuen dau Patati gozitzek dakoia. Talenetan mere peni merezi dudan gusa bat izango da. Bai, nah. bai, bai. Bueno, da, hoy momento ene eh, or hori, entzuten sausian hori, apurtu bet explicake gou zer dani irratitzen kontu hau, esta? Batzuk ez zeko senden, beste batzuk ez. Ekai, ekaitz, naia, nerea kontzesu apurtu bet zer Bueno, Busti Irratia zer dan? Ba, Busti bueno, Irratia da e, Irratibez sortuteko goguekin jaben jente batek ba sortu daben proiektu bat eta ondoño hasikeribaina ez da na. Azken fineen e, ba Irratibez se da leko bat jentia parte hartuteko eta Busti Irratia kentzet hori guzti duu izen, Bai, gogoratu mierdo uganera batzuk jakingo da be bestatu kontxe etorri etorri barrisek izango die. Gaur da la lehingo komisioa, hemen liso antzukite gauzela itzen lehenengo komisioa eta bamendik aurrera jarraipena auko dabela, gustirratia.info-n entzuna entzuna dala eta ba bertan egongo garela, e, aste egunero gaurko emisioa egunero entzuna izango da. Gero ganera, magasin bateitzeko esperantzi bebadekogu. Hori behingu, eingu, eta gauz egiz hau behal izango diegin, zeu kentsuten zauzenak gure bazu, mm, ba, zelan parte hartu alzu, Ba, dibidez bat, Bustitzeko gogu eokinze, bi irratxa bat asmatute, banak, abinaka, irunaka, edo taldeka, Iru, nire edo zure herriko gauzen berriam onda, lau, musikia ekarritxe, bost, webguni erabilitxe, bustirratia.info, Zei, sormen lanak erakutsitxe, zazpi, sudurpunten imitzen datxuna, enge. Eta horretarako danarako kontaktureko, orain goz da, eposta posta eta da, info, abildua, bustirratia.info. Da, zela, nes, bebai, geur, ba, bai untxe, edo, edo gero, bebai, paseo amendik. Maiteek, eh gure dazu merbaitzeko, gure da zuen eh ba, bueno, hartuko du zeuen elbide, elbide elektronikoa edo telefonoa, da benetan eh gogoadeko gurenti parte hartzeko honet, proiektu honetan. Vai. Da, bueno, nik gustoto ondo pasetan gabiz dela esta. Os ondo, os ondo. No. Igual angasartzi ez be bai, angasartzi bai etzen gari, ba zuek angasartzen bate atrapa bazuei etorrita esan zer da, saiatuko gara hobetute. Bai, bai, dana dalako azateko, pasu hamendik be Ba, Haui ditxin da benien, zein edo momentuten e, ba, maizun da nien momentu ere ongoer amen, eta ba, paseu amendik eta esateko dekosun hori ba, gauaz kompartidu. Dei na cazivar, exercitório de combudarito pa. Cho mi baluño le choznan, pokataidera. Visitaria, Topa. Cho pa. Topa. Salgar le choznan, ti lirria. Ve yo spiratarito kirin choznan, talimochoa. E kapital le Bueno, Amendakus beste bigon bidatu, eh, zuen izenak? Andrea? Akepa. Andrea eta Kepa, Andrea eta Kepa hor kanpotik, kanpoen dagoen jente masatik esartuduz eh, barrora, zelan ikusten da hor giru. Ba, berobero, bero. <laughs> gente gogokas hau hartzeko ja da ikusteko, selako ikuskizun freskoa prestatu da zuen. Uh -huh. Eta zu adibidez Kepan zer espero suamente batean? Hostia. La hostia. <risa> <risa> zinien, da ostia. Zelan interesian hemen zeo zer dauela edo zelan animeserada, ze kanimes eztu otantera. Bai, bueno, decote Andrie Sauza erastrari buruz dakizela ta <risa> proiektu honetan sartu nda duela ta bueno, elai araiko batzuk eta oso prestatu dauela eta bueno, asko oso ondo egongo egondo egongo dela ta Ba, hemen, egon dies beste esperentzi batzuk, eta torri nasenien, guztia eta animeta, uh -huh. ikustera. Bale, eta zuek zeitan ez zuia parte hartu. Hamentxea, <risa> diguidez, ez? Hamentxea, hamentxe parte hartu, ez da, hori egizela, hori egizela. Bueno, e... beste gonbidatu egizabe karrikuz, edo segitu bai, oneri, e... bizeri... Bai, bai, honek azarraitzuko gu apurru batean, beste batzupe... Ba, Eto, arre, ekarriko guzo nantza, apurka-apurkeetor kodalako genti eh? Seguido, preguntas. Bueno, por duem, estaco y despregunteria preparada e haue improvisación urtse dales. Eh, ¿Se iritsi daco sullez y razion en inguruen? Bueno, pues tis dala, esta. Bearrisco e hitopato su sullez. Bearrispo dala, ba, gente en e, rizendo sentadiek eta pertsu noak ba, euren e iritsisek edo kimenak e, ba, publico itseko, esta. Sí, sí. Ba, trasna oso era Belgarrize, eta... Ondo, ondo, ganera, ba, bueno, sonalde guztikoa da, lezbe, ba, beste herrebat zitar nahitzen direzien gau, zitu ezetzeko ez aukerien boten dago, eh? Obre, hini, <totipatik> lehenko esperintxileko dukabi irratian, egon nintzen, parte hartu nadamen. uka Dukabi irratia, zer izuzan Gerniken? Gernikako irrati bat, irrati Se... librea. Zoi? Ba, naho bezaten, Se... Se... larroketa amarre arte edo, uh -huh. egon zanien ja blokeo bat eta frekuentxian, egon mobida bat, eta, bueno, errati libre guztizioak eta kampu nireatu ziren. Eta, bueno, <coughs> itxan ikusten dales, ba, bertoko gauzuk eta jentiri bai interesse dugu. Mm -hmm. Zesarri askotan, ba, galtzen gara, bai interne dela, besti dela, ba, munduko gauza piloa dakikus, beste puntan dauzenak, eta bertan dena alguan zer gertatzen den, ba ez gara entenetan. Eta hori da, ba, gaur regunien akatz badaguna, eta gauza honekin, ekimin honekin, ba, uste dut, e, lortu bidala hori ba, moztu era batera, ez da. Ah. Gerturatu gentie, gentiegas, eta zakin, albukari ze pasateakon eta ez, ba, ez da, etx. Irakene zertabian mm. gertatzen eta albuendako guz besta batzuk eta ez garantieta. Azken zinen, e, badala menin guruen gentio, ba, kolatzerra sana, ez? Ba, igual piderik, ez da Bai, hori da. bagarkolako ekimena. Ba, hemen batzuk ikusiko dugu, Eta esango dugu ni seri suerta baten baina goiatetan. pertsona bat eta esatezu joer. Eh? Ba gori hori pertsonariek kokatzen daben, ba era batera. Sinbaz edo kalien ikusten zuleko batrauak hartzen sinbaz edo inusezu ikusi eta ez ez nire ondoko portalegoa da eta betzu zelako potentziala da konsta. Baia aukeria. Bai, azken fineen lehen esan dugu, es eh? amenbarruen batzu da la jente bat, beste edo zein moduten edo esen dune imagineko horregongo zani, edo zeupe esen dune esetuko amenezpazan egongo, ez da, azken zinen beste modu bat, jenten desberdin batez ezeko, eta hori behar garritzea da, ez. Nik hausetxo bat nahi dut, azkima ratu azken gara izen dagoen eze freskoa, garniken, ez da, zonal alde batetik astra, eta alde batetik da dausen artista guztizek bat, zio lako ekin menak eitzeko, irratize, ez da, ikusten da movimentoa, tío, hori beharrezkoa sana eta ni behintzak, bueno, naparro baina ya urte batzuk almen bizitzen, da usta talan lehenuko biderre, sobran eta interesantiek eta bertokoak inge, bertoko, bertoko antzako, ez da hori asko marratzeko dan mimuak emotie, jarraitzeko lanien. Animoak, eta bueno, olako gauzekaz behar, nik uste dut guk geuk bentsete gure burua ikusten du ja emititen hasi zela horren motibazinio emoten dau, eta motivazio horrek guda hau esan hau estela amen gaur amaitxuko dan zideu zer, baizik eta ametik aurrera, hau aprobetsa bidela ez, preskotasun edo gira hori, ba jenti parte hartu dezela, eta, eta segi dezela olako gauzeko egitzen, sortuten dauna, berakitzen dauen edo zer, Era gutxi diezela, eh? Asko dabo esateko. Asko dabo esateko. Da da eta bueno, keba, aurrengo baten eh, aurreko komendasuner radio haren inguruko entrevista luzetxu hauengorri apunteengoz, oso interesante ah, da. Ondo? Eta eta ba, eh, esperientzia horretatik be igual ohingo irratibaretsa bai jaiz asto pingo dabo ikartzeko eta egongo gara hori. Alba da lagundu Beti prest. Osun <laughs> Miquel Anderraukidogo hamen eh, espotien parte hartu da benetako bat eta oin beste batekogu eh, Benbe da bera aibarrangelukua eta bera fe parte hartu dobor oso argaz di politxe, girud di politxe tieberan ageiz esan Hola Benbe, qué tal? <risa> no, yo no sé si estoy bien o como estoy después de pasar por vuestras manos <risa> Bueno, cuenta un poquito como fue aquel día, no? Eh, fuimos aibarrangelu te secuestramos y sacamos unas fotos Si, sí, fue una embarcada mejor dicho nunca, eh Aunque aunque el bote no sea muy área, pero la embarcada fue grande. Como bueno, la gente entenderá... Unertuco suegueró... Seen a gausen berbaixen. Amene... Quiero presentarse ñoat. Mai Bertón Jolien. Edo... Barrué me vai... Bidillo anicusico sueguer. ¿qué es lo que... Lo que pasó aquel día? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron estos? Yo creo que el cachondeo mayor, no pudo ser mayor el cachondeo a todos los niveles. A, a mí me han comentado algo, que han sido fotos con mucha energía, mucha fuerza, ¿no? Yo creo que más que con energía y con fuerza fue con, con algo que las ovejas nos iban dejando por allí. Si no, pregúntale al fotógrafo a ver cómo, cómo le pasó lo bueno. que te pidieron hacer, que cómo te sacaron. Cómo me sacaron, pues quién me va a engañar. Pues mi hija, quién me va a engañar. En, en teoría iba a ser para hacer unas fotos para con, con una batel, pero el batel después se transformó. Bueno, da tu Benbe, un chavi Genti Ehartzen. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. Vay, eh, un chepi Genti David Hartzen, eh Leku Hartzen. Opa ah, Igor, ikusten dago hortik. Gente Esa asko ebenetan, eh? Da, bueno, benberu, bueno, eskai asko, eh? beru, venga, agur, benberu Venga, agur Bueno, da, mendi buzti irratitxik, ja emoten deu, ya ziko a la dana, ez da? Ui, ui, ui, ui, buzti irratia tantaz, sartzen ari da jendea Bai, bai, gente asko, gogoakaz, barrure sartzeko, barruren serri kusiko Tantatxo guztiak, tantatxo guztiak, sartuten antzoki barrera Antxokitxik, antxokitxik, eh, antxokitxik barruen pasako dan guztize, Bustirratiak, internet bidez, emicidu bengo dau, vbikoitzairu bider, puntue, bustirratia, danabatera, puntue, info. Eta hemen ikusten dagoza, loña da leire patatak banatzen, zentzue patatak eh, zirkulo konzentrikoak eta, bueno, lehen asaldu osku ez da. Beñatona india hemen, hombre, ay, gente se une. Ibirrangelupa, ibirrangeluko ta dio hontzer. Bai, bai orain. Eta za mierdo gune no, parada chugurea de beñame, da horretarako aukeri da dekola, eh. Ba da sartzen da bien genteantzat. Ez ikusi zen agitzen da bie, hemen ez dago ni sebertan. A Etor, etor. Hemen ager ikusten dugu, agerre, sekuestren bizaiti gu, bichon Agerre, tozena, agerre Agerre Onorkampuen gure gura zu epe sartzen dugu Hemen en mundu guztik jen Aupa, agerre urretu Aupa, Ratzadeon Bueno, agerre, sekuestre zaiti gu Bai, bai Zeu eskal atzalli esala ez da Azto roko-bromoa ibilsaren personatariko, baza? Aha Bueno, da, kontexua burtsu betz lan montezen duen roko-bromoa, da, segaitik Jora, Roko Doromoa, bu... Bitxu, gure eh, azik eran... Eh, ...gu, hori, polioporti ban egontzen eh, Roko Doromoa, ez da? Bai. Polioporti egontzen Roko Doromoa, eta gane... ...ba, intzen zen eskalada, eta intzen ziren beste, mila hauza. Orduen, baguk... ...abakutsa bere bierra, eta gure... ...gure mobidek... ...eta eta bat beti estu aukitzen oportunidadesan eskaletako ze orariak izaten die ba batzutan egoten da Kursos de no seke, kursos de no se e, yoga a, e, judo karate eta danak danak egiten genuen zen sala ba, berdinen orden gune egin unen izan san leku bat ba dediketa dana eskalarari ba eskalarara bakarrik Orduen, ba astra izan perfecto orden batu ginen e, grupoek eskalarako grupoak Engen ursen, ba, bakizu, kamisetak eta saltzen da ginen diru atalateko, da handik aurrera ba. Da, momentu honetan, zeh horretan aurkitzasari? Momentu honetan? Ba, bitxu, emoten dago, e, astrakoa gelditzuta, bila? Hane, araezin da joan eskaletan. Joaten gara polideportibo, ora? Polideportiboan oindala gitxi, ba, indabe, bitxu, e, polideportiboko roko gaman, Inbida, 6-7 ero, mantenimentoa, inbida, que, e, presa karbitzu, da, kamizeu lekuetatik Da, hau indela, bi urtetik, ez da, hori Segaitzik, ba, ez dakik guzsegaitzik Ez dakik guzsegaitzik Baina, bueno, azken bider joan ginen, koncejal e, de deportezen gana ba, berbetan Eta, ba, berak ez azkun, ba, hori ezin dala holan izen, batatabestio, eta, ba, enkargetako gu, Guri enkargetako ez ba, enkarge ginen, presa pillo bat erosi da, aldate guen zen, da, bueno Eta gaur egun, ba antxe joaten gara eskaletan. Ara roko arro mora. Bueno, a ber, eh, gure basun, gonbiatzen eh, zaidu barrures hartzen, erdoba eh, eh, reserbe batzuen, eskarazko vale, gotorti arren. Erdoba, erdoba, erdoba, Eina aldar bust irratia botente. Bust irratia! Eka, Hip hop 13 aguita gude armadaitza 14 hip hop bizitza gude armadaitza 20 minza hip hop Queda tanto por Gure armada itza, itza. Hona uh. bomba betraia Euskarazko matraia Hip hopa tirokatuz Daukaldu zei metraian Mikrofonotik nik Daukaldu ze, ze batalla Nere lirikada Zure aurkakoa ah. Suizo ratzekotan Nere pertsona Zurekin aste naiz Ostikooka bi oenttzan ere gradukokor bat da, pertsona guzti hand daukaten bezalako a. Gipcomaren kultura ez da jolas bat, Bizitzaan bizitzeko modua beheratsa da. nire kasuan erradikala, ukazio bat landuz mikrofonoka, Zuzenekotan milaka bat diotan defeta dauka guttuzeneko produkzioan. Dadi Jeff, multrekin Hunka ere. Izu zenekin, uste baldin baduzu umeak garela Daztatu ezazu gure kontzertu bat Nere aldetik hanga istotasun osoan Zure gaistotasunari erantzutekotan Hip-hop bizitza, gure armada hitza Beti mintza, hip-hop! Ikeda tanto por sentirle. Yeah. Hemen auzue, holtza-zoltza, urte-zurte, demoraren patu, tasuz, izak kaskatu, letrakasmatu, asmatu, mikroirekia, demorarekin gozo, erne hitza, nere lehen gai, nere ler gai, ez dut gogoa noiz asin intzen, lan bideontan, errealitate berria dudazko torkizunean, konzertuz, konzertu, bizitza astertuz, umore txarrak... Momentuona... Bueno, gehu gaztekogu, ja ulasterazteko dauta, gehu gaztekogu Xabi, trinketeko kidea, opa, Xabi Opa, gazte estena, zemo duz Bueno, ondo, ez da, selako pintxe dzeko, nek? Pintxe txur Itxure itzelareko bintzer, jente mota guztizetakoa, itxure itzelareko bintzer, bai Bueno, eh, espoten baten agertzen zela, esauzku, eh? Zemo eh, Bai, bai, bai, hori izan yeah. dugu, liaderen batean zan ez da, hortik? Bai, zu, urru nese jene bi, ozak, eh, eh, eh, eh, Bueno, da zez, es, espero zu gorko atzalde gabana Bueno, bintzete, ba, jentik guztietzen Ba, ze, jendan gareniken, da da, ze, aktibidai kulturalitzen dienen, ez Ze, gauza asko dauz, eta, bueno, ba, jentik guztietzen zaten Nik, gauzetsu behagutzu pregunte Hamen jentien mikruek ikusitzen moten da, vikarie, moten dela Ze sentiten da mikro aurrien berbain den? Hombre, ez da, eh, inor ez da, oakostumbreta, ez? Eh? Normalien ezkara egone eh... Simbolo faliko eh? Simbolo faliko de yes. nio batek Bai ezta hori, ez? Eh? <laughs> Deste seozetako era Bilgarri eh? bueno, da ez? Bai, bai, bai Kanera uste dote, bueno Lehen aspaldi agonziren irratitze garniken bueno A berre, eh, suerte una... Deko zuen, eta... Deko hoto, gun, deko gun, gun. Deko gun. <laughs> <laughs> ah, claro. Eta orreta, anim, zuk animeko zu jentie, ez, animeten zu jentie Karo, aiet, horretarako, e horretarako, horretarako, horretarako, almen gauzela Zabai, bueno, e, zu trinketeko kide esara, ez dakixin bat entzako, ze batean maagiratzen dago dino Ez dakixina zer dan trinkete... Ni dino barkatu kostazu ez daiz zer dan da, trinketeko gabak, horrek gaba, edo bariku zapatu famosoak, serdie Bueno, gaba bariku... Ozea, zapatua ba, famosua ba, eta barikukua famosua, ba, dire... Bueno, aspaldi... Ba, oskuru dirakun, kuadri bateri... Ba, bueno, lan, gure gusto musikalak eta... Asetzeko azmoz, ba, bueno, kontzertu batzuk eta antolatzie... Geure kabuz, geure... Geure erara... Eta, bueno, ba, sortzi urte da direta dire, eta, bueno, ba... Sortzi urte, ja, kontzertu egitea antolatuten. Bara, ikitxibera bera, kontzertu eta zeu zer gehiago kon... Da, ikusi kozen duen, azken urte bete bizen Nire ustez beintzen jente gehiago, joat nala, esta, trinketera. Ba, bueno, da, trinketera? Bai, bueno, apuro alzabaldu da, behu zidegan era, ezagultarazi gara belai gehiago eta, bueno eh... Usteu kalidad de tipo goraka da bat emandoguela eta bueno, mm -hmm. usteu te posikke batek gomenduela. Aprovecha publicidad apurbetitzeko urrengo saioe trinketien zer ze aukera aukingu. Bueno, ba ez dakit, eh, fetzak ez dakite sondo baina bueno, usteu te Columbia asesino abuela ya lo tute disco orkestuko dauela. Ajá. Bai, antzerki batzu da osortipe bai, ez dakit. Ez dakit bai. Mm -hmm. Dau dana a vosotros que yo sué, sué que esto sue, es, es, es que dices. Forreta, vamos. ¿eh? Forreta, sí, so si está. Vos <risa> <risa> sigue Tiru y motendeo. Va, va, Rock and roll a metímonos <risa> de Tiru, <es> <risa> <caleriser>. <risa> Bueno, lo sabéis, va a ser, es que ricas con ganas de allí Venga, su herida Un político y sin desgracia, un paseo Páginas en despertar soñando Y caer ardiendo salvaje Suplicando a una sombra con pasión Derecho a llorar luchando A reír regateando un último deseo Ser Jeremias, un triste bufón Ser Jeremias, un triste bufón La balanza danza Con una gracia rítmica por la del delgana Ventana de la realidad Dudando entre cerrar la pista y callar O abrir la locura, desgarrando el silencio Gritando un final La balanza herida por el tiempo Se inclina sin remedio Tendiendo la risa a la muerte Que mi último aliento Salve esta cosecha ahoge mi suerte Consuma la vela Y mi despertar duerma Hip hop Visita Gune armada itza Beti linza Hip hop Y queda Y queda tanto Oye Y queda tanto Hip hop Visita <risa> <risa> <risa> <risa> If you're looking for all hit music that reaches out in schoolash is your time. Time. you just found it. It's your time. 14 sí. Hip hop bizitza gude armadaitza betiminza hip hop ikeda tantu gude armadaitza bueno a ber clack e en suo suo hau galiziatik ekarri duen esti estilik horie ospatu biarra dau gaur bost ona haiega dala eta ondino le pausue pausoe baina ez Bueno, hor eh, kanpoan grafiteriuk egitzen dugu, pintxe eta pintxe, edo esprasile gaz, bierrien, eh, despiztaure mageeratzen da de kampoan, no dino barrure sartu, nahi da ikusten sozoran. Bai, baten bate hor kanpoan dabil, grafiteru epe hor, baina, zangotze bueno, godan ari apurka burke barrure sartzeko, jaulazterraziko dela eta... Hor Musa, Musa ikusten dugu, Musa! Eh, ia, agur bet, Musa! musa Ei! Hona urreratuz eh, yes. eitzez. Eik, hor da, gure Musa, David <laughs> Bueno, Musa, a ber... Mi... Mikrofono tarak. txupito chupito bats. Eh, Estilikorea. Ez, es, ez es, es. nik bai. <laughs> <laughs> <laughs> Estai non orriatzen baden gerniken esaitun ezatzen. Musa. Eh, bai, eh, gordasibili gartelkoak edo. Ora, arepe ez ez dute. bai, bai. Baina bueno. A, bai ja. Bai, bai, bai, beste erristakoa bai. bai. Bai. Bueno, Musa, bai. eh, su saco recogidez ara. Bai, bai. Da bueno, disco barres ya tratado suesta. <laughs> bai, eh, marchamos tina tegindun da. Gas izango chupa. Ya, dana sando ya Sando dau, está Ahimeste, entrevista, MTVn, Quanta principal esen? Baina, mis erdekogu, por cierto, Grammy zen eh, Nomenda sinatara salatuzko, eta Zuen uh -huh. laguntxe eskartuko naben Baina, enten eh, eh, egara eh, Botar sinue internet bidez eta esames bidez eh, Bat, bat, bat, bat, bota Baina, uh, lo que pasa da, txiki-txiki, fuerte -txiki, txiki -txiki, da Aire, txiki-txiki Baina, komo nintzasko dago, bai Baina, nivel musicala, nik uste, antzeko Baina, baina, baina, baina Harkor melodikoa e bueno, eta brape... Eta biltzen da hori rolloa, bai Bueno, zuek Iparagren ensa dita, zuek Azken aldizien ensa dita sabizieto, potro jorrien? Ez, azken aldizien serio serio hartugu, ze... Se... Zer remedio, ez da Zer remedio, ozera Da, rock and rollak edo punk rockak emoten alde du dirurik? Klaro que ez, klaro que ez es. claro No, para humor arte, no? Bai, bai, ez dugu esterik... Eh? Izen zua aspirek izautara, ze azken es que finien... Bosteke eruten duetena Dabek este guztizek ba... Va no pase tan. Pues bai, duerik gasteko u urregoko txertu platerunan da, beteingo zuela, ez da. Autobuse do preparan Sabixia. Bai, moscorra gasintzi beteko gustonik. Uh -huh. Entzete beteko. Staych. <laughs> o duje pingu, pingu so da. Bueno, bai, gizeko moetan isengo la vuelta, staych. Gente animetan bada, ba por una botellai. Autobusen. Eh, staych. O sea, a ver, cuerra con gente que da Intimo, o sea que Esta es osa, ¿vale? Bueno, baña, baña, baña, bae, ni eh, ni si so, andan, por ejemplo Ahora, ya salen de nuevo, en la torre es el que verán el orquest en la platero venien, bueno, la gente es que no es que el anime, pero tal a Juan, y a los que nos han gustado, ¿eh? Me gusta Vale, um, por cierto, eh, gozo dao, vale Gozo dao Vale Galicia, no, chique carrido eh, Txeko andra batek saldudos con caletik Está itxe legal abadam, vale, bueno Legal hasta aquí, vaya gozoa, vale no, Colori, baña... colori este gozo baina Bueno, vale, estales ikusten aurradizo bat dales Ba, busti, vale, vale. irratia, bustia, estarria <ríe> <ríe> Ori da, la tele televisión, Gorda gorda botilla. Yille televistatik hasi gara, se bidillo bat zu preparatu duguz, ikusko gero. Usa. Pagina ¿no? edo edomene. Perdón, perdón. perdón. <risa> Lo que pasa ni que gamjot, i paragriko estanien, hor kanpoan dau por cierto. A campo en mismo. Karota. Está dicho, barrunda de gente iba. Sí, que no esté medó. Y hortan masarien edo, tixoc. Hosti joc. Ya Bueno, che, gure Josebak musika pero va. Julio Ematen du joan direla, behatzi jabete, atzo izan, zara ematen du, hor La l'asura, la l'asura Cesar tu colore, potzo conano fare Via le ora so tanto, la vorvare la gustia che ne va intandare Saldi den baskatsan zer rota tik ta informota tik dira kamilla eta era amago Bueno, da, guas, eh, onche el carres que atuco Perrus da, eh, Riftrakeseko guitarristetariko bat, Abba Perrus. Ia. Hori, hori, micrófono abartuado. Bon. Bueno, ¿saltan sabéis? Hondo, amen, ah, eh, mi revisión pizca, da, itxoten, y aza, erteten, da, hondo. Hondo, ikusten da, ausia. Bueno, azken egunetan, bueno, azken egunetan hemos harietan, está ahí para irren gogor, Va. ¿se, se preparado su begurko? Acústico txiki bat, yo, A justo a Caja Flamenco, va a Da, no se va es, eh, so vaña, bueno Poliche, un pichadero tondo y tengo de hablar Vaya, sube normal en eléctrico, ajotesú, ¿está? Vai, normal y en eléctrico, vaya, bueno Garco y cuchite, igual Acústico, nada, acústico <risas> Paseo y do Ville, que un qué Nervana, gaso, ¿no? Bueno, ¿ondó? Torea con Nervana y ampla, cori, ¿está? Vai, vai, vai, vai. <risas> <Mi> hermana, <muy susurra> va. Sube, ¿verdad? <pe, susurra> En saioetan azkenen gordura arte, mundu guztize moduen, ezta da? danak ikusten die, danak denbora faltien, danak. Bai, bai, bai, bueno, demorin falta izin da, baina, bueno, ikusiko da, plasmatai deie, da... Politxaba, politxaba izin da. Bai, ondego, da, da, bueno, igual urrengo ba, beste bat ingo da, denbora demora gaizagoaz, da, obeto, ikusiko. Bueno, da, ses, su arratzalde gabao neri buruz, zelan eh... ikusten osudu? Mi, harto, hemen ikusten die, gauza guztize, da... Arregirean hitxidoguz, garrik guztitzen zentzako Gara e, guztitzen zentzako, eta ez Bero juergi, botakogu edo zen Hombre, nolak jumbidies, nolak jumbidies, nolak jumbidies, nolak jumbidies, nolak jumbidies Hori ba, hori ba, hile bete ikusten hori bierra, eskotan Baina, entolatzen dala holantrik, aurdu naldi zelakoa dizen, ez dakit Malasatxe berrian, aurdu naldi, txikibet Bueno, eh, babai, asigin jenoen hiru aste dana preparetan, eta, bueno, perrus, igual itximisatzu ezta, esabiz ikaten, abone. Baina, eskerrik askoa, eh? Bye -bye. Eskerrik askoa, eh? Eta... Bueno, baki gu, du derik eztekogu kresan kontzartu atzo hon gara entzitu, Bai, eh? bai. E, proba guztizek eta elegante urtetan Gabil dana. Baina, bueno, ya gero eta jende hemen be volumenak bajatzen, Gabil, oinarte entzuzue dana. ...jenti berbaitsen a Sarataka, baya, ya, gente ejesartzen así de, bakotza berelekuet, eta... ...baya, arpei eskasa dekoz guri begire apruebete... suave suave gupe, a, iztenez, baya, barruko konexinhoa gase ingo guk... ...bai, protagonismoa, emongo eh, txau, ...bai, eh? Asten, Daniel, guk señala mendekogu, eh, Jesús, que ta onetana, que prepare la vez... Aste, ...da na, Asten, Asten, bueno, abuela, bueno, venga... ...bueno, sorteo más ...venga, genuarte... TORRI EFICIA LA NAVERA ESA DUTE DE SOLA